یا مسلمان نه پر د عمل نه جایز سی هغه مسلمان ورته څنګه ځلو کی پل مسلمان تا څنګه ځل کول د فسق ده حدیث شریف راځي سباب المسلم فسوق مسلمان تا څنګه ځل کول د فسق او بیا غسر جګړه کول د خوننينه هم سخت ګناه ده حقيکه مې مسلمان هغه چې ته ویلی شي حقيقی مسلمان صحیح مسلمان او کس ته چې د چال لاس ته ځرنه او د جمد زره نن مسلمان محفوظ وي خپل جبا باندې شرط زره نه رسېد جلタニ نور کی بدله ورته نوې په اور نه چان نور کی او بل اس باندې هم بن مسلمان ته زره نه رسېد دا غسړې حقيقي مسلمان کامل مسلمان نبن.